Дешел Геммет Купа тіл Оповідання із циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Маккіїв Штатний детектив готелю Монтгомері минулого тижня взяв свою частку з бутлегера не грошима, а товаром. Усе випив, завалився спати в вестибюлі і був звільнений. Так сталося, що я в той момент був єдиним вільним працівником філії детективного агентства «Континенталь» у Сан-Франциско. Тому протягом трьох днів виконував обов'язки готельного сищика, поки шукали когось на постійну роботу. В Монгомері тихий готель високого класу, і перші дні пройшли спокійно, аж до третього. Останнього дня. Тоді все і змінилося. Того дня я спустився до вестибюля, щоб зустрітися зі Стейсі, заступником керуючого, який мене шукав. «Одна з покоївок щойно зателефонувала і повідомила, що щось не так у номері 906», – сказав він. Ми разом піднялися до цього номера, двері були відчинені, Посеред кімнати стояла покоївка, витріщившись на зачинені дверцята комода. З-під дверцят на підлогу витікала струйка крові, схожа на змію, десь на футу довжину. Я пройшов повз покоївку і потягнув дверцята. Вони були незамкнені. Я відчинив їх. З середини повільно, спиною вперед, випало на мене заклякле тіло чоловіка. На спині піджака внизу з'яяла шестидюймова дірка, а сам піджак був мокрий і липкий. Це не було великою несподіванкою. Кров на підлозі підготувала мене до чогось подібного. Але коли за першим мертвяком послідував другий з темним спотвореним обличчям, повернутим до мене, я впустив першого і відсахнувся. І коли я відступав, за ними випав третій чоловік. Позаду почулися крики і глухий звук. Покоївка знепритомніла. Мене теж не нерви з дроту. Я, звісно, не тендітна квітка і бачив у житті чимало моторошного. Але ще багато тижнів по тому мені раз у раз згадувалося, як ці троє мертвяків випадають з комода купою мені до ніг. Як вони повільно виповзають майже свідомо у жахливій грі, слідом за лідером. Поглянувши на них, не було сумнівів. Вони і справді мертві. Як вони падали, як лежали купою, усе це з жахливою чіткістю говорило. Життя в них немає. Я озирнувся на Стесі, який смертельно блідий, ледве тримався на ногах, тримаючись за спинку латунного ліжка. «Виведіть жінку. Покличте лікаря і поліцію». Я розтягнув тіла, поклав їх у похмурий ряд, обличчям до гори, потім швидко оглянув кімнату. М'який капелюх, що пасував одному з набільщиків, лежав посеред застеленого ліжка. Ключ від номера стирчав із внутрішнього боку дверей. У кімнаті не було жодної плями крові, окрім тієї, що витекла з комода, і жодних ознак боротьби. Двері у ванну були відчинені. На дні ванни лежала розбита пляшка джину. За силою запаху і вологою у ванні видно, що вона була повна, коли розбилася. В одному з кутків санвузла я знайшов маленьку склянку для віскі, ще одну під ванною. Обидві були сухі, чисті і без запаху. Внутрішня сторона дверця комода була заляпана кров'ю від рівня мого плеча і донизу, а на дні, в калюжі крові, лежали два капелюхи – Кожен пасував комусь із мертвих. Оце і все. Троє трупів, розбита пляшка джину і кров. Стесі повернувся з лікарем, і поки той оглядав тіла, прибули поліцейські детективи. Лікар незабаром закінчив огляд. Цього чоловіка, сказав він, вказуючи на одного з мертвих, вдарили ззаду по голові чимось невеликим і тупим, а потім задушили. Оцього? показав він на іншого. Просто задушили. А третій був заколотий у бік. Лезо, можливо, було десь з п'яти дюймів завдовжки. Усі вони мертві вже близько двох годин. І з полудня або трохи пізніше. Помічник керучого впізнав двох із трьох. Той, кого закололи, перший, що випав із комода, прибув до готелю три дні тому, зареєструвався як Тюдор Інгрехем. Із Вашингтона, округ Колумбія І зайняв номер 915 На три двері далі звідси Той, що випав останнім, якого просто задушили Жив у цьому номері Його звали Вінсент Девлін Він був страхувальним маклером І зробив готель своїм домом із часу смерті дружини Приблизно 4 роки тому Третього чоловіка часто бачили в компанії Девліна і один із службовців пригадав, що сьогодні вони разом увійшли до готелю приблизно за 5 хвилин до першої. Візитівки і листи в його кишенях свідчили, що його звали Гомер Енслі, партнер юридичної фірми «Ленкшем і Енслі», офіс якої розташовувався в Майлзбілдінгу, поруч із офісом Девеліна. У кишенях Девеліна знайшли півтори або дві сотні доларів, у гаманці Енслі трохи більше сотні – Кишені Інгрехема дали врожай у три сотні доларів, а на поясі було ще 2200 і два діаманти середнього розміру, не вставлені в оправу. У всіх трьох були кишенькові годинники, у Девліна найдорожчий. І ще Інгрехем носив два персні, обидва досить цінні. Ключ від номера Інгрехема був у нього в кишені. Окрім цих грошей, чия присутність, здавалося, свідчила про те, що грабунок не був мотивом убивства, ми не знайшли в жодного з них нічого, що могло пролити світло на цей злочин. Так само і ретельний обшук номерів Інгрехема і Девліна нічого нам не дав. У номері Інгрехема ми виявили з десяток або більше пакунків акуратно мічених карт – кілька шахрайських ігральних кісток і величезну копу відомостей про скакових коней. Також з'ясувалося, що в нього є дружина, яка мешкає в Баффало на Іс-Делевен-Авеню. І брат у Даласі, що живе на Крачер-стріт. Ще був список імен і адрес, який ми відклали для подальшого вивчення. Але нічого в обох номерах не дало навіть побічних натяків на обставини вбивства. Фелс, співробітник поліцейського бюро дактилоскопії, знайшов безліч відбитків у номері Девеліна. Але ми поки не могли сказати, чи мають вони якусь цінність, допоки він їх не обробить. Хоча Девелін та Енслі без сумніву були задушені руками, Фелсу не вдалося зняти відбитки ані з їхніх ший, ані з комірців. Покоївка, що виявила кров, сказала, що прибирала в номері Девеліна того ранку між десятою і одинадцятою, але не поклала свіжих рушників у ванну. Це й було причиною, чому вона повернулася туди вдень. Вона хотіла зробити це раніше, між 10.20 і 10.45, але Інгрехем її не впустив. Лівтер, що піднімав Енслі Девліна з вестибюля на початку першої, пригадав, що ті під час поїздки з усмішкою обговорювали вчорашній рахунок у грі в гольф. Ніхто не помітив нічого підозрілого в готелі в той проміжок часу, в який, за словами лікаря, відбулося вбивство. Але цього й слід було очікувати. Очевидно, убивця залишив номер, зачинив за собою двері і спокійно пішов, почуваючись у безпеці. Адже в день у коридорах готелю Монтгомері людина не викликає особливої уваги. Якби він мешкав у готелі, просто пішов би до свого номера. Інакше або вийшов би пішки аж на вулицю, або спустився на кілька поверхів униз і викликав ліфт. Жоден із працівників готелю не бачив Інгрехема і Девеліна разом. Ніщо не вказувало на те, що вони були хоча б знайомі. Інгрехем зазвичай залишався в номері до полудня, а потім не повертався до пізньої ночі. Чим він займався – невідомо. У Майлз Білдінгу ми, тобто Марті Огара, Джордж Дін із відділу розслідувань убивств і я, розпитали партнера Енслі та співробітників Девеліна. Обоє, Девелін і Енслі, здавалися звичайними людьми, що жили звичайним життям, без темних плям і дивних примх. Енслі був одружений, мав двох дітей, мешкав на Лейк-стріт. Обоє мали кількох родичів і друзів у різних куточках країни. І наскільки нам вдалося з'ясувати, їхні справи були в повному порядку. Вони того дня залишили свої офіси, щоб разом перекусити. Спершу мали намір зайти в номер Девеліна і випити за здоров'я кожного з пляшки джину, який хтось привіз йому контрабандою з Австралії. «Добре», – сказав Огар, «коли ми знову вийшли на вулицю». Багато чого прояснюється. Якщо вони піднялися у номер Девеліна, щоб випити, то, певно, були вбиті майже відразу після того, як зайшли. Ті склянки для віскі були сухі чисті. Хто б не провернув цю справу, він, мабуть, чекав їх. Мене цікавить цей хлопець, Інгрехем». «І мене також», – відповів я. «Якщо судити з того, як вони були розташовані, коли я відкрив комод, Інгрехем – ключ до всього». Девелін стояв спиною до задньої стінки шафи, Енслі – перед ним. Обидва були повернуті до дверцят, Інгрехем стояв обличчям до них, спиною до дверцят. Комод достатньо великий, щоб усі троє вмістилися, і водночас досить тісний, щоб вони не усіли вниз, поки дверцята були зачинені. Крім того, в кімнаті не було крові, окрім тієї, що витекла з комода – Інгрихем із його глибокою раною на спині, ймовірно, був заколотий уже всередині комода, інакше він би заливав усе навколо кров'ю. Він стояв притул до інших, коли його штрикнули ножем, і той, хто його зарізав, миттєво зачинив дверцята після цього. Тепер питання. Чому він стояв у такій позі? Чи не в тому розгадка, що він і хтось іще – Невідомий, спершу вбили цих двох приятелів, а потім, коли Інгрехем заштовхував їхні тіла в комод, цей спільник зарізав уже його самого. «Можливо!» – озвався Дін. «Це, можливо, залишалося всім, що ми дізналися навіть через три дні. Ми надіслали і отримали копу телеграм, опитали родичів і знайомих загиблих але не знайшли жодної зачіпки, що стосувалося б цього вбивства. Ми також не виявили жодного, навіть найтоншого зв'язку між Інгрехемом і двома іншими. Ми простежили життя цих двох крок за кроком майже від самої колиски. Ми врахували кожну хвилину їхнього часу від моменту прибуття Інгрехема до Сан-Франциско. Досить ретельно, щоб переконатися, що жоден з них не зустрічався з Інгрехемом. Інгрехем, як ми з'ясували, був букмекер і шулер. І з дружиною вони розійшлися, але зберігали добрі стосунки. Приблизно 15 років тому його засудили за напад з наміром убити в нью штат Нью-Джерсі. І він відсидів два роки у в'язниці штату. Але чоловік, на якого він напав, помер від пневмонії у 1914 році в Омасі. Інграхем приїхав у місто з метою відкрити гральний клуб, і все наше розслідування показувало, що всі його дії в місті були присвячені виключно цьому. Виявилося, що відбитки пальців, які зібрав Фелс, належали Стейсі, покоївці, поліцейським детективам і мені. Одне слово – ми нічого не знайшли. Отакий значущий результат наших зусиль з'ясувати мотив трьох убивств. Ми відклали цей напрямок і взялися за деталі. Почали дуже уважно і неквапливо відстежувати слід убивці. Від кожного злочину завжди тягнеться слід до його автора. Він може бути, як у нашому випадку, темним. Але оскільки жодна річ не може прийти в рух, не торкнувшись інших предметів на своєму шляху, завжди є або має бути хоч якийсь слід. І детективові якраз і платять за те, щоб такі сліди виявляти і переслідувати. У справі вбивства іноді можна знайти короткий шлях до кінця сліду, якщо спершу встановити мотив. Знання мотиву часто звужує поле пошуку, іноді приводить просто до винного. Наразі ми знали лише одне, що мотивом, імовірно, не був грабунок хіба що було викрадено щось, про що ми не знали, щось настільки цінне, що заради нього можна було знехтувати грошима в кишенях жертв. Ми, звісно, не повністю знехтували пошуком сліду, але ми теж люди. Більшість своїх зусиль витратили на спробу знайти короткий шлях. Тепер ми збиралися знайти нашого чоловіка або чоловіків, незважаючи на те, що спонукали їх до злочину». Серед постояльців готелю, зареєстрованих у день убивства, було дев'ятеро осіб, невинність яких ми не змогли переконливо довести. Четверо з них усе ще проживали в готелі, і один із цих чотирьох викликав у нас особливий інтерес. Це був кремезний кислявий чоловік років 45 або 50, який записався як Джей Джей Купер із Анаконди, штат Монтана. Але, як ми точно встановили, він не був рудокопом, як сам себе представив, і наші телеграфні запити до Анаконди не підтвердили, що хтось там його знає, тому ми почали за ним стежити, та це дало мало результатів. П'ятеро з дев'яти підозрілих осіб виїхали з готелю, починаючи з дня убивства, троє з них залишили адреси для пересилки пошти Гілберт Жакмар займав номер 946 і доручив надсилати кореспонденцію до готелю в лос анджелесі VF Селвей, який жив у номері 1022, залишив інструкції висилати йому листи в номери на Кларк-стріт у Чикаго. Рос Оред з номера 609 просив надсилати пошту до місцевого відділення зв'язку до запитання. Жакмар оселився в готелі за два дні до вбивства і виїхав того ж вечора, коли воно сталося. Селвей прибув на події і покинув готель наступного дня. Орет приїхав у день вбивства і вибув наступного ранку. Розіславши телеграми з проханням розшукати перших двох і з'ясувати про них усе, я вирушив на пошуки Орета сам. У місті роздавали яскраві сливового кольору рекламні листівки м'юзіклу «Навіщо?». Я взяв одну і підібрав до неї відповідного кольору конверт у магазині канцелярських товарів, після чого надіслав її поштою ориту в готель Монтгомері. Є компанії, що мають звичку брати в готелях імена новоприбулих і розсилати їм рекламу. Я припускав, що Орет, знаючи про це, не буде надто підозрілим, коли йому вручать мій яскравий конверт, пересланий з готелю. Дік Фолі, спеціаліст із нагляду в нашому агентстві, осів у поштовому відділенні, тиняючись без діла і краєм ока спостерігаючи за віконцем на літеру О. Доки не побачив, кому видали мій сливово-синій конверт і не прослідкував за одержувачем. Наступний день я провів, намагаючись розгадати гру, в яку грав таємничий Джей Джей Купер. Але й досі це залишалося загадкою, коли я перервав роботу на ніч. Наступного ранку, без кількох хвилин п'ята, до мого номера на шляху додому забіг Дік Фолі. Розбудив мене і розповів, що дізнався. «Орет, наша здобич», – сказав він. Я взяв його під нагляд, коли він учора в другій половині дня отримав свого листа. До речі, він отримав ще один, крім твого. Зараз мешкає в квартирі на Ваннес-Авеню. Зняв її під іменем Біті Квін. Наступного дня після вбивства. Під лівою рукою носить пушку. Помітна характерна опуклість. Тільки-но пішов додому спати. Перевірив усі бари на Нордбіч. І знаєш, кого він шукає? І кого ж? Гая Каднера. Оце так новина. Цей Гайкаднер, відомий як Пітьма, був найнебезпечнішою тварюкою на цьому узбережжі, якщо не в усій країні. Його схопили лише раз, але якби його засудили за всі злочини, в яких, як знали всі, він брав участь, йому знадобилося б і півдюжини життів, щоб відбути всі строки. І ще стільки ж, щоб пережити всі повішення. Проте, безперечно, він мав сильне прикриття. Достатньо, щоб купити йому все, що треба. Свідків, алібі, навіть присяжних, і коли треба – суддю. Я не знаю, де і коли прорахувалися люди, пов'язані з ним, але одного разу його на півночі засудили до 14 років одиночного ув'язнення. Та все владнали так швидко, що ще не встигли висохнути чорнила в газетах, які повідомляли про вирок, як він уже вийшов на волю за умовно-достроковим. «Каднер у місті?» «Не знаю», – сказав дік. «Але цей Орет, чи то Квін, чи як його там, певен, що знайде його. Шукав у закладі Ріка, у Вопі, Хілі і у Пігатті. Жердяй Граут поділився інформацією». Каже, Оред не знає Каднера в обличчя, але хоче його знайти. Жердяй не знає, чого саме він від нього хоче. Цей жердяй Граут був брудним малим пацюком, який би продав і рідну матір, якби вона в нього була за ціну плескання в долоні. Але з тим, хто грає на два фронти, завжди так. Ніколи не знаєш, на чиєму вони боці саме тоді, коли думаєш, що вони на твоєму. «Думаєш, жердяй каже правду?» – спитав я. «Є шанс, але я б на це не ставився». Оред знає місто. Схоже, що ні. Знає, куди хоче потрапити, але змушений питати дорогу. Схоже, серед тих, з ким він говорив, його ніхто не знає. Як він виглядає? На вигляд не з тих хлопців, до яких варто підходити з порожніми руками, якщо хочете знати мою думку. Вони з Каднером два чоботи пара. Хоча не схожий зовні. Цей високий і стрункий, але мі